Oh uh -huh. Asalamu alaikum, të nderuara televizionistë, kudo që jeni duke na ndjekur, paqja dhe mëshira e Allahut qof me ju. Mirë se takojmë së bashku në emisionin duke kërkuar përgjigje. Sonte me ne në studio do të jetë hoxha jonë i nderuar Fadil Muslih, i cili me emrin e Allahut, inshallah do t'ju jap përgjigje në pyetjet tuaja, të cilat i ju tashmë i keni adresuar në postën tonë elektronike. Atërm lejoni në emrin tuaj, t'i uroj hoxhës mirëardhje. Hoxha, asalamu alaikum e mirëseardhje. Persoja. Atëherë sigurisht pajtoheni që unë ta lexoj pyetjen më e mëpar e m Pyhëtja në parë e me pasë në presëm një përgjigjën nga ju. Kjo është pyhëtja parë. Fëllëm ishtë një të rishikohës e nga përshëndet me përshëndetën Islame dhe thotë Allah ju shpër bleftë, pyhëtja i me është kjo. Desha të di, a janë 99 të emrat e Allah të, të shënuar në Kurani në famlartë. Bismillahirrahmanirrahim, elhamdulillahi rabbil alamin, o sallallahu a sallamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi e gjmajin. Fëllë salavatet dhe selamet e Allahot qofshim për të dërguarin ton të fundit Muhammedin sallallahu aleyhi wasallem për familin e ti, shokt e ti dhe të gjitha ta besimtar që pasojnë rrugën e ti deri në ditën e gjikimit pastaj sa i përket e, emrave të Allahot vërtet Allahot subhana wa taala ka shumë emra mirë po nga ta që nga ta që nga i ka mësu neve apo nga ta që nga i ka të regu neve janë 99 emra dhe kë nuk do të thotë se janë këta të vetmit. Mirëpo këta janë emrat e të cilët Allahu i ka tregue dhe disa prej tyre përmenden në Kur'an dhe disa prej tyre përmenden në thënjet profetike të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe më konkretisht për 99 emrave të Allahut, nëse shfletojm Kur'anin i gjejm dikond 80 emra të përmendun në Kur'an. Ndërsa 19 emra të tjerë të Allahut jenë të vërtëtuar në hadithet profetike të Muhammedit sallallahu aleyhi wasallam. Dhe kështu dhe të të tëtë në tërsi jenë 99 emra, emra të bukur, me të cilët uh, muslimoni e lutë Allahum subhanahu wa ta'ala. Pa, Allah ju shpërblef për përgjegjen, ndërkohë për e tja radhe, zhujan nga një të li shkuas tjetër, i cili për e të shtu, Në fakt tregon për punën që e bën, thotëm punon në një dyqan ku shes rroba dhe në kohën kur mbeja ta fal namazin, sigurisht që nuk e ka më edhe kujdesin për gjërat që i kanë aty pranë. Aherë thotë se ka frikën për klient kur të vinë e frekuentojnë dyqanin tim, në mos e po e prish këtë namazin, duke pasë frikë që dikush mund të mbjetë diçka. A rrezikon kjo prishjen e namazit apo ne duhet të falemi dhe të mos kemë dërt për gjëra që na rrethojnë. Po, është vërtet e kohëve të fundit është për hap vjedhja në për e dyqanën në për e për lokalet të ndryshme. Dhe sigurisht pjese këtyre vjedhjeve janë edhe muslimanet. Andaj, ata të cilët e kanë ndonjë biznes apo ndonjë lokal të vetin, është mirë që të dakordohen me puntorët e tyne, apo me tafërmit e tyne që në kohët namazit të, disa përityre të falen, dërsa disa përityre të punojnë, apo ndo një përityre të punën, të tjerë të falen. Mirë përndodhë po në rastet veçanta, kur në dyqenë është vetëm një punëtor, apo vetëm pranari, dhe kur vje kohë namazit, a i ka hapsir që të ashtun pak namazin, nëse nuk mundet me mbyll e, lokalin, tërsisht, atërë e ka mundësi që të ashtun një kohë namazin dheri sa të gjenë dhe një z Po edhe në këtë rast nëse nuk gjen zaventsim, aty nuk i lejohet fare që e, të arsytojë do të thotë mos prëzencën e punëtorit apo dikujt tjetër aty që të bëjë namazet. Për çfarë? Sepse kjo pastaj ka lënë në shprehje. Në këtë rast ai duhet të falet nda kalën e vet. Dhe këtu ka dy opsione. O ta mbyll lokalin për për shemb për fazën e drekës për 4-5 minuta o të lenë lokalin hapur edhe të falë namazin, në dhe nëse vjenë dikush dhe e shëfë se porazikohet mali, apo e shëfë se ka të bëjmë, do më thonë, me hajna, banë edhe me lanë namazin, për me mbrojtë të thët e, malin që ka në lokal. Por në doshta më e mira është për 4-5 minuta dhe me mbyllë këjtë lokalin. Ma dhe ka për atyre prënarëve të cilet më karastis të shodhën, e shkrua një mbishkrimat të fare pran hyrjes dhe thonë pas 10 minutave hapën në dyqanën. Kjo sigur u paralemra natyre që prit një pak? Po sigurisht kjo, kjo është edhe një metode davetit që ju bënë për shtypje shumë kalimtarve apo atyre frekuentuzet lokaleve. Sipse këtu në kryqytet në tregun me shumic kemi me, me djetra lokale që në kohën e namazit e qesin në bishkrimin jemi në gjami këthemi pas 10 minutave apo 15 minutave. Dhe disa tjër e qesin në bishkrimin për ditën e gjemas jemi në namazin, në gjemas këthemi pas 30 minutave. Dhe kjo ka bërë ndikim të kë, klientet e tyre, që ofshin ata e, praktikus të fes apo jo praktikus. Sa që disa prej trektare të, të regojnë se ka prej jo praktikuset namazit që na prejsin, dhe risa të thejmë prej namazit gjumas, apo namazit drekës, edhe thonë, ne nuk shkojmë dikun me blej, po të kjo i blej malën, sepse kemi besim, sepse ju jeni besimtar, jeni të lidhën me zotin, ju nuk namaz tërni, e kështu me ratë. Mirë. A tërpjot jara dhe së shkjotë, një tëlishikos, zakonesh, ne kori bëjmë pra dhikrin të spit sa këtësisht, thotë ne i bëjmë nga 33 herë për se cilën herë, por e, kam dhe gjuar që në qovë se e të pranë këtë numër, sikur nuk është diqka e favorshme për dobin e individet cilë e bënë. Që, a ka diqka të keqenë në qovë se ne e kalohim këtë numër? Jo në shenë që ne duat shtojmë diqka të rejë në fejë, por për shkak që në pëlqen të bëjmë. E, pri edhkarve apo pri e, dhikrit që e bojmë pas namazit, jan edhe thanja e e fjalëve 33 herë subhanallahu 33 herë elhamdulillah 33 herë allahue akbar. Dhe ky është një dhikër i veçantë që bëhet pas namazeve farze dhe ka ardhur në hadithe që këto treja të thuhen nga 33 herë, ndërsa hadithe ka ardhur që subhanallahu thuhet 33 herë, elhamdullahu 33 herë, ndërsa allahue akbar 34 herë e pastaj të këndohet ajetul kursija te spidova dhe kjo bëhet zakonisht me me me gishtrin. Me gishtrin dhe është e lehtë për të rinjit. Ndërsa ndodh që djetret të habiten dhe nganjëherë të shtojnë apo të pakojnë. Me qëllim nuk është mirë që të shtohat. Me qëllim jo. Mirpo ndodh që thuat ndoshta 34 herë, 35 herë në kokë të keçit, nuk hin xhimë, në kanë farmkati. Mirpo jo të shkohet me qëllim ta ndryshosh atë renditjen që ka bëu vetë. Profeti sallallahu alaihi wasallam pra, atë që ndroj besnik dën. Po të ndrojmë besnik synetë traditëse pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, po edhe timit të përqendruam, sezonisht kur lëmë mungut apo kushtojmë, ndosht që jemi pak jashtë dhëkrit. Do thot me gojë bëjmë dhëkrin, ndërsa me zemër dhe me mendje nuk jemi të përqendruar. Jo, është mirë që gjatkohës kur bëjmë dhëkër, të jemi shumë të përqendruar sepse dhëkri do thot përmendja e Allahut e kërta per mendim Allahun atë rit tim të koncentruam edhe të jemi me me zemër, e me shpirt me Allahun subhanuhu te. Allah ju shfarble fojë ndërkohë që kemi një pyetje nga një televizionse tjetër, e cila thotë jam një vajzë Ne moshën 30 vjet, tat alhamdulillah për Allahut jam udhëzuar çfarë uh, tani vete. E kam kuptuar thotë shumë uh, rëndësinë e mbulesës, por me një koma nuk jam e mbuluar, thotë kam shumë dilemë për namazin tim. Në një mënyrë anëthotë jam e përkushtuar në namazin, por nga ana tjetër e kam kuptuar se sa e rëndësishme është mbulesa. E mos e rrezikon që thot namazin tim mbulesa. Inshallah taala namazin nuk e rrezikon, por e rrezikon atë si si person. Sepse namazi ka disa kushte për tu plotësuar, që duhet të plotësoj çdo falsi namazit, e tek femrat e ka dhe një kusht veçantë që të jetë mbulesa. Sepse femra muslimane nuk e ka obligim që të rkohën të qëndrojnë mbuluar me mbulesë. Po. Mirpo në kohën e namazit e ka obligim. Në kohën kur del shtëpis apo në shtëpi kur vjen një shtuj e ka obligim që të mbulohet. Dhe ajo nëse i plotson kushtet e namazit, që janë farzet, e wajibet, sunnetet, i plotson ato, ë e ka dhe mbulesën, namazin i soi, i soi inshallah është në rregull. Mirpo ë pas namazit ajo kur del jashtë, është pa mbulesë, kjo tash ë e, e dëmton vetat atë motor, do të them, mungesa e mbulesës e dëmton atë dhe nuk e ka të lejuar të që të hapin para njerëzit hui pa mboles, nuk e ka lejuar fare të dalë dhe të tëtë pa mboles, ndaj kshilaime për këtë motër dhe motërat të njajshme si kur kjo, që jenë të përkushtuar namazë dhe jenë të përkushtuar anëfe, dhe kanë mundësi që Allahot të i përgjigjën pësë herë brenda ditës edhe natës të i falin namazët, besoj se mbolesa është me e lecës sa namazës. Po, për sa simboles është më lehtë se sa namaz. Mm. Allahu ju shpërblet, ndërkohë kemi një pyetje tjetër nga një televizikues tjetër, i cili ju pyet kështu, thotë hojë i nderuar, a bën që në vendin për të cilin pra ne udhëtojmë, në qoftë se punojmë në atë vend, a bën që namazet i bëjmë bashkë dhe kështu t'ja le të sajmë vetes uh, faljen e namazit? Po, në atë vend ku punon uh, ky personi, në qoftë se ai e konsideron udhëtim. Po, është vendi i lartë dhe në traditën e, e, e vendit të konsiderohet të udhtim. Edhe nëse këthejme kilometra, dhe thëtë kalën në bitë 80 kilometra, këtina i lejohet që të shkurtoj namazet. I lejohet që të shkurtoj namazet, ndërsa më e mirë është që të mës i bashkon. Sepse nga traditë e profetit sërallar e sëllem, e shojmë se gjatë uh, udhtimit i ka shkurtoj namazet, dhe kur ka qenë në levizje në dhëtim, edhe i ka bashkua, drejken me i kindin, aksham me me jatësin. Por kur ka shkua në një vend, ka qëndruë në një vend, të reguat disa raste, edhe kështu djetarët islam thonë, kur qëndrë njeri ju në të vend, më mirë është që ti shkurtoj, e ti mos i bashkoj. Por nëse i bashkan, namazën regull. Nuk bjenë do të të kundër shtë në fare, ndërsa djetarët e me dhehibit hane po të mos bashkohen. Azer Hoxhala i ushpërblef par përgjigjen, ndërkohë po lexoj pyetjen e radhës e cila është sivion. Thot një teleshikues, si duhet kuptojmë hadithin e profetit Muhamedit aleyhis salam i cili ka thën, pra u ka thën njerit prej shokëve të vet, nuk i ke arritur besimin e plotë derisa të më duash mua më shumë se veten. Pak a shumë thot nuk e mbaj më të tër hadithin, por sigurisht ju jeni ai që do ta lënëni tani. Hadithi është i vërtet ë e... Profetis s.a.s. ka thonë nuk ka besuar asë kësh për jush, dërisa të mos jemun më i dashur të kaj, se pasurija ti, familja ti dhe njerëzit në më gjësi. Por onë desha ta leza ashtë si që ka shkrua e torë. Në dërisa, me një rastë, Omeri radhi Allahu anhu, i tha ojë dërguar i Allahut, ti i tha më i dashur të kënë se pasurija ime edhe familja ime. Zë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i tha se ende omel nuk arrit te imani, besimi ne shkallën kulminante. Atëherë Omer radiallahu anhu fat tashë i dërgoi Allahu se je më i dashur tekun edhe se vetvetja ime. Edhe i tha tash Omer, ka arrit te besimi ne shkallën kulminante apo ne kulminacion. Dhe si shpjegohet hadithi ne ne të vërtetë? Nuk ka shpërqëllim që nuk ka besuar fare, sepse nëse themi kështu dhe marim, e marim bukvalisht adithin për këthim, nuk ka besuar asë njëri për ju është, dërësat mos jemi i dashur të kaj se sa pasuria, familia e ti dhe vetja e ti, atërër e, kjo i bjense ndështë shumë pak besimtar dhe në betim bi ruzën të kësorë. Mirë po... A është... mund të themi që besime nuk është i platë? Pa, mirë po është më së vërtet që nuk e ka plëtsuar besimin në kulminacian, dhe risat mosjet e, më i dashur për i gameri s.a.s.a. dhe vetja e ti. Dhe kjo kategorie njerëzë janë të pakt dhe kjo kategorie njerëzë kanë shpërblimet të veçanta, insha Allah të ala, atë ditë kur do dalin për Allah subhana hua të ala. A tjerë në atë shkuhës së tjetër, thotë kam këtë problem hojë ndëruar, desha të marr thotë me ndihmën e juaj përsa i për sa i përket mendimeve të këcie. Për zakonisht un kam dilema thot, të shumta, shpesh herë mendoj të mendoj edhe gjëra negative për fen duke thënë se sikur nuk janë të vërteta disa histori që tashmë janë më në botror e un thotë ima hajë shpesh hera në dilematet mia. Çfarë duhet bëj, thot, të bëj thotë që un di largoj këto ato çụtje të thëra të sheitanit. Po vërtet dushimet në fe e vena po borojn prej djallit, prej shejtanit të mallkuar. Kjo nuk është fjalë e kontestuar, kjo është mase e vërtetë. Prandaj nuk duhet shqetësohet pyetësim apo pyetje, nuk duhet të shqetësohet sepse këto gjëra ju kanë ndodhur edhe shokëve të profetit sallallahu alajhi wasallam. Ju kanë ndodhur edhe njerëzve të gjeneratave të para, gjeneratave të mira. Dhe nëse kjo është praktikuese mirëfilltë e fesë tare. Do të thotë se kjo është një sprov me të cilën ajo po ballafaqohet, apo është një krizë me të cilën ajo po ndeshet dhe kjo provë apo kjo krizë është kalimtare, nëse kjo nuk e merr këto afër zemrës, apo nëse kjo nuk bie pre apo nuk bie viktime këtyre cytjeve nga cmimeve apo përshpëritjeve të shejtanit të mallkuar. Nëse shejtani mallkuar e xhen të dëbt. e xhen të lig dhe këy dorzohet hyrë nga cmimeve, atëherë ai do të të shton presionin dhe do të fillojnë të dyshojnë shumë gjana, saqë ka njerëz që janë fetar, nganjëherë dyshojnë edhe xhenetin edhe xhenen. Runa Zot, pse? Sepse thonë, "Cish është e mundur me ndodh kjo apo ajo?" sepse i i i i, i, i peshojn gjanat me me me, me peshojen e së dunjas ajo ajo me me, me peshoja ne Allah te bare kuataala dhe me logjiken e dunjas shumica ne nuk mund te perceptohen ne xhenet apo ne xehnem sepse ato jan enkas per nje bot teter te vecant edhe jan enkas te perkatitura per njerze te vecant si xheneti dhe xehnemi ndaj çfar dua te boj personi i cili ballafaçohet apo ndeshet me kto ngacmimi me kto cytjet e shejtanet dhe kto jan per disa perditshmeri për deti kanë këto probleme, duhet që të mos i marrin seriozisht këto gjëra, dhe duhet që të mos i marrin si gjëra tragjike, si gjëra duhet i marrin si gjëra normale, si gjëra të lehta që të i kalojnë dhe si të i kalojnë duke kërkuar mbrojtje tek Allahu, që te të mbrojnë prej shejtanit të mallkuar, nëse janë pabdes pa të përkatiten, të armatosen me abdes, abdesi është arma e fortë e besimtarit. E duhet ta falen namazin në kohë, namazin me xhamat duhet të bojnë dhekrin para uh, se të bjen me fete dhe pasit të zgjohen nga gjumi, të përmendin Allahon me ato përmendjet e veçanta, që jenë dhekret e veçanta, të mëngjesit dhe mbramjes, pastaj uh, duhet të bojnë dhekrin uh, pas uh, namazit me regull dhe të mundohen që namazet e tyre farze të ju paraprinë sunetet, namazet vullnetare edhe të i pasojnë sunet, aty ku jenë dhe të thëtë sunetet e konfirmuran nga uh, profeti sallallahu a.s.w., dhe e, të njëjtën kohë që të mos i lënë vetes hapësirë të çndrojnë kot, dha të kalojnë kohën kot edhe të zhytën në këso mendimesh. Po kur vijnë këto, këto vijnë papritmas, me një herë të përgatitet të dëgjuar Kur'an, duke lexuar Kur'an vetë, është më së miri. Nëse nuk dinë të lexojnë Kur'an arabisht, atëherë ta lshojnë një CD dhe të dëgjojnë Kur'anin, të dëgjojnë lexhërata, edhe të mos i dhon hapësirë mos të shëndrojnë vetën, në venet të mbyllora, në venet të vetëmuara, në venet jotëpastrëta, e kështë o më radhe, e kështë o më radhe. Do të të të të të njësër, e, e, njësër e, aktivitetesh, të cilat e njërin muslimonin prej kësaj situate. Dhe dja li malkuar, Shritani malkor kër e shef besimtarin, kështot fort, të qëndrushum, stajk për baltuin e sfidave, a i largohet se thët në kam pun me të, se spondikaj asgjë negativisht të kaj. Mirë po a i gjithmon brev dhe i kërkan ata njerës që janë jostabili. E nese janë spravu e shokët e Resulullah e Sera dhe Selep, a thovallat e er, kushe i menishtë të më spravuemi. Mirë po kjo dhe të, të të e matë dhe i manën edhe besimin. Ata që kanë besimin e d dhe mund të devjojnë rënazat në këto mendime, nësi idhonë shumë hapsirë dhe shumë merën me këto, por t'imbyllun të gjitha dyrë prej të cilave dhe për të në shëjtani. Dhe cilat jenë ato dyrë se cilë dhe dim për vetën e vetë. Nëse ty të sëllëman kërë je vetë muar, ndështë a muë mësëllëman kërë jam duke fjetë, nësa në tjetën ndështë a kur udhëtan vetëm, të është së cilë e mbyllë dërën, aty ka i vjen shejtani malkuar. Së cilë e mbrohet, të të të prej nga i vjen shejtani malkuar, runa zëtë për i ti, dhe aji nuk është i gjithë fuqishu, aji nuk ka fuqishu, dhe të të të pësolutët që mune të ty me të mbizatërua, edhe me të sundu edhe me të imponu këto mëndime, mirë po këto janë kalimtare, edhe inshë Allah, me bindjen Allah, subhanahu wa ta ta'la, këto edhe kaluj. Ja ti përgjigjemi edhe pyetjes së radhës para përmbylljes që do të bëjmë për pjesën e parë të këtij emocioni. Është kjo pyetja. Zakonisht kur kemi dy alternative ose dy treja me më shumë kështu më radhë dhe nuk dim se çfarë të përzgjedhim, nga praktika e Resulullah sallallahu alaihi wasallam ne yemi mësuar ç'të bëjmë fillimisht të namazin e istihares dhe më pas atu se ku na flej zemra, atu edhe të shkojmë drejtatë të të, të përvishemë dot thajë kështu paja punë. Konkretisht vëlla o i cili na ka shkruar në pyetjen e ti thot për probleme në fakt që kisha un bëra namazin e istihares fitova vendin e punës në një kompani por a do të thot kjo që unë duhet të vazhdimisht të, të i qëndroj kësaj punë edhe në një të ardhme në që fëse unë duhet kisha dëshirë të bëja ndërime në punës a e kam problema po jo? Unë kam pështypje që prap duhet të bëja namazim se jo? Po, theja islame e ka kompletua do të thot jetën e njeriut, në, në zdo pore në, në, në zdo sferë të jetës ajo i gjindë e të pranë. Edhe në rastet ku njeriu ka e, dushime si të veproj, ka 2 apo 3 opcione për fejes, apo për pun, apo për studime, e të njajshme, Allah subhanu wa ta'ala për të anëzirë dhe thët njerim për i këtyre dushime apo për i kësaj hutije, e ka ligjësue namazën e istiharës. Edhe namazën e istiharës është e, një faktor shumë i rëndësishëm që njeri ju të vendosë për njerën prej opcioneve që i ka para vetës. Dhe njeri ju i cilë e falë namazin e istikharës e lutë Allah subhanahu wa ta'ala që tja mundësën të kryjnë ato që është ma hajrë për te. Ta. Sepse njeri ju ka për balë vetës disa opcione. Të gjitha ndoshtë të në shikimin e pari duken të dobishme. Ta. Mirë po njeri ju ka 10 pjesëreshme, jo di absolute, ndërsa Allahu e den çka çëndron mpara secilit opsion apo mpara seciles ofert. Dhe nëse i kërkon ndihmën Allahut, pastaj Allahu subhanahu wa taala do ta udhzon atë aty ku është më e hajër për te. Do kena drejtuar po, në aty. Dhe nëse nesër apo pas nesër ti haz diçka që të pëlqen atë punë apo një ses apo një studim apo diçka të ngjashme, atë nuk e fajson askan se ti ke bë shkaqet. Se na e, fillimisht Fillimisht i mbështetemi Allahut, se ai është mbështetësi më i mirë dhe udhëzuesi më i mirë dhe që na drejtusi më i mirë në drejtën rrugës më të mirë. Pastaj nuk mjafton vetë shkaç, por i marrim edhe shkaçet. Edhe kur ti bëjmë edhe shkaçet, mbështetjen e kemi në Allah, atëherë ne jemi të çet. Na poshon ë zemra se i kemi bërë gjithë hapin dhe çka do të që ndodh, oj saktën pastaj që qelën na do ta forballoj malet. Nëse se ke bën namazën e istikharës, mund themi të themi tek ç'a bو kështu, tek ç'a bو ashtu, tak ç'a fton namazën kështu merrot. Edhe tash, masi ti ke vendos për një punë për shembull, në rastin konkret këyp, Allahu ç'po pyet, me kryjat punë ti e kryen, po masi kohet paraqiten një ofertë diçka më joshse. Edhe më e mirë. Edhe apo të paraqiten disa oferta, prapë vepron njëjtë me namazën e istikharës, që nuk do të thotë se ti tash duhet të, të njëtën, 30 ditë, 30 ditë parazitë derën pension, patjetër ti përqendrosh asaj pune, ti qendrosh besnik, sa jo nuk që ka shkë të ka zbritur ajo ti kuranit, më thon, ti qendro aty dhe mos lëvez nga ajo. Ajo do të thotë është ndoshta përkohësisht është për ty e mirë, por ndoshta në një të ardhme kur ti ngritesh intelektualisht dhe ngritesh si personalitet. Ke nevojë për provojë. Po, ki nevojë për provojë. A dhe ndoshta ke nevojë më dhon diku të provojë. Atëherë shumë normale është që ti të ngritesh, të ngritesh shkallë ndrosh, shembol, më atë natë, ti qendrosh për shembull e msimdhën shkollë fillore. Ndështë ta në fillim, kjerë i fejqë fakultetin, dhe veni për shtachme për të ju në shkollën fillore. Po në ngritesh shkenstarisht e merë titullin magjister, apo në tarëmën e afert një doktoratur, nuk dhe thët ashtit duhet i që ndrësh besnik, mësim dhonë në shkollën fillore, apo në shkollën e mesme, po mund të, të jeshe dhe profesor universitarë, dhe pse ja? Muslimonit i ka hije që tjetë në pozita të, të nalëta, në pozita u dhe hece, sepse Allah subhanu wa ta'ala Këtë ka gjësi e ka botë që ta ulhësh njeriu dhe dëshira Allahut është që drejt, devot, ta ulhësh njerëzit e drejtë, njerëzit e devotshë, njerëzit besimtar. Kur ata nuk ekzistojnë, atëre ulhëcin ata që ulhëcin sa të shumicën e botës. Mirhoxha Allah ju shpërbleft, ne më kaq çpo e përmbyllim pjesën e parë të këtij emocioni, patyshi më do të riktheme pas një shpurtje për t'ju dhënë përgjigje edhe pyetjeve për të radhës, të cilat do t'i lexojë Enavim inshallah me avrin Allahut pëndëruar të lëshikua, si që edhe kuptuat, me kaj që për përmbydhëm pjesën e partë të këtë emisioni, përë ju aja është vazhdojnë edhe me tëjë, shohë që rime në mene, sepse ne e rikëthejme pas një shputët e shkurtër, cilën do e bëjmë tani, që ndroni edhe me tëjë pra mene. Aleikum selam të ndër vërtë televizionës edhe një herë kudo që jeni duke ndjekur paqja dhe mshira e Allahut qof me ju. Rikthehemi këtu për rikthehemi këtu për të vazhduar pjesën e dytë të këtij emisioni, siç e keni kuptuar me nënë studio është hojja jonë e nderuar Fazil Musliu, i cili është duke u dhënë përgjigjen e pyetjes tuaja. Hoxh, pyetja radhës është kjo. Thot një televizionës, fillimisht na përshëndet dhe më pas thot është të lejushmi që të fusë muzikë në internet, qof në website, në YouTube e gjëra të tjera. ë uh... Vërtet, nga sprovat me cilat për balafaqohëmi kohët e fundit, me të madhe, po nuk do të thë që qështë jemi balafaqohë dhe për para, është edhe për hapje e madhe e muzikes. Ta. Dhe këpytje që e bënë këvila, është në kone sëtë me këgja normali me në dëgjuë, sepse shumë kush mundohët që të kontribojnë nga i kande i vetë, qoftë dhe me muzikë o disa mendojnë se me e, përhapjen apo me shpëndarjen e, e kangës apo të muzikës, po i ndihmoj njerëzë. Disa mendojnë se po i, i, i ndihmojnë problemet e tyre, familjare, se po qëtësohen, dysa të tjerë mendojnë se muzika është një ngushlim për të vdekurit e tyre, e sida mos këta që kanë ranë në luften e fundit e në tenantes, mendojnë se po i ngushlojnë një farë mnyre dhe po ja u pletsojnë një farë bëshlako apo zbrasire me humbjen e familjare të tyre. Por në fakt muzika çfarëdo qoftë ajo nuk kontribon fare pozitivisht tek njeriu. Dhe në fenë islame dispozita për muzikën është e qartë, se ajo është e ndaluar. Muzika është e ndaluar dhe nuk kemi asnjë argument të vërtet, argument të qartë që i dërguari Allah sallallahu alaihi wasallam ka dëgju muzik, apo e ka pëlqy muzikin, apo e ka miratue muzikin, gjatë kohës e ti. Dhe është mëse vërtet se Allah subhanahu wa ta'ala në Koran e ndallën muziken dhe qunë muziken se si fjala po të regjime të kota, të regjime boshë. Dhe kështë është komenti në surën Lokman për këtë ajet koranorë. Në disa hadithe profetike e gjejmë se Resulullah sallallahu alajhi wasallam na tregon se do të vinë prej ummetit të tij, do të do të vinë prej muslimanëve gjeneratat e më vonshme që do të kërkojnë me bëh halal zinën, prostitucionin. Do të kërkojnë me bëh halal e, mandafshin do të kërkojnë me bë hallall pije të alkoolike dhe do të kërkojnë me bë hallall muzikën. Dhe ka shumë për gjëra të cilat janë të ndaluara. Po, dhe thënia e, e profetit sallallahu alajhi wasallam je tun min ummeti aqwamon yastahillun dhvinë prej umetit tim popuj, që kërkojnë me bot lejuar, me bo halal, kuptohet se këto gjana, konkretisht këto katër që i përmenën të tash, janë të ndaluara, se nëse këto kanë qenë të lejuara, a thu valë pëse ata kërkojnë me i bo të lejuara, kur ato në esenc apo në bazë, janë të lejuara. Dhe nuk lejohet përhapja apo shpëndarja e muzikes në website të ndryshpa, apo Youtube, apo dikën tjetër, nuk lejohet asë të kontribuohet me CD apo më nda një album të idhërot dikuj e të njëjshme. Nëse këvëla ka, si të qujë, hobja apo pasjen shpëndarjen e, e, e gjanave, a të rekil, hamdërilla, ledzimin e Koranit, pej pej ledzuzet të ndryshme nga lingja dhe nga përëndhime dhe nga vendi jonë, le t'i publikojnë ato në website të ndryshme, në po njëtub, apo, një apo dikujnë tjetër, Nëse ka diqka dëshirë ma shumë, atër e ka edhe ligjeratat të ligjeruzet të ndryshme. Në gjutë të ndryshme të botës, po për dëshirën diqka ma shumë të kontriboj për vendin, popullin e vetë, atër kemi edhe ilahi kote funet, alhamdullat, nga e, këndus të ilahive, jën edhe shqipfalç, edhe në gjutë tjera të ndryshme. E të zërat nuk i kanë të shuqëruar në muzika? Absolutishtë edhe i ka ndërë thët krejt halal, edhe në këtë njëri kontribon, se për ndryshë muzika nuk e qëtësën, por e robro njeriun, edhe njeriun me kalimin e kohës, bohat i mbaron për i saj. Sa që fatkesisht, disa sëtë ka nëra viktim kështu, e plotë dëgjimit muzikës, sa që thëtë o në nëk mund të odhëtaj pa muzik, o në nëk mund të rinjë shtëpima muzik, o në nëk mund të flej pa muzik, o në nëk mund të zëmë pa muzik, o në nëk mund të dalë në, në weekend, dikun në i kampinga, në i kutadione, pa muzik, edhe është bo pjesë e pandashme e jetës e ti muzika. Dhe nëse ndalëm e shikoj muzike në kohës e sëtme, si ajo leqë e fetarisht, leqë e por tash edhe logikisht, edhe shkenstarisht, kur t'hullumtohet, vërtetohet që ajo është e domshme dhe ndëmton psikologjin e individit. Së dëmështë në psikologjin e fmive, ajo lunë të shumë një rol negativ, sepse ajo kryon një mvarsinë të ardhmen, edhe kryon një stres, edhe një shqetsim, të cilë nuk mund të avrejnë, ndështë të gjdo njëri prej njerëzë, por e vrejnë psikologët musliman, e vrejnë psikiatrat musliman Edhe kur kalon në stres apo në në në në stad apo në shkallë më të lartë stresit e vrin edhe në neuropsikiatërët. Dhe si është rrugdalla për kësaj krizë tash? Rrugdalla është, është gjithmonë atë haramin duke zaventsuar me halal. Dhe neve si musliman nuk na ka hije që në zemrën tonë e krahas Kur'anit këtë edhe muzikë. Absolutisht nuk na ka hije. Na kemi boll hapësir për për për Kur'an po nëse dëshirojmë që kët hapësirë të jam ta mushim me diçka tjetër do të bëhet sinqert. Na jemi njerëz, ne ka mundësi pastaj edhe muzika, edhe Kur'ani, sepse muzika ka mjete joshse që shejtani shumë punon edhe sfidon muslimanin në këto raste, edhe ka tema, ka mjete të cilat e joshin laquricja kohë të fundit. Kur'ani nuk kemi mundësi me shifni le të lexuos Kur'anin atë laquric apo gjithsom laquric rona Zot, apo ni themën atë më dridha për dritën e lezuvarës te Kurani dhe s'na lejohet neve që e, pa marr para sy çfarë mënyra apo metode vetëm ti kthejmë njerëzit te fe. A nuk mundi me haram me kthej njerëzit te fe? E tash muzika i lejohet, sa ja, jo haram në sens e pastaj i lejohet edhe me harame të tjera. Edhe masa në mas, mas muzikës ka mundsi më yosh. Të hapen shumë dy. Edhe më yosh edhe me shumë harame, do të hapen dyrë të të haramit, siç është pirja alkolike se Gjithmon gota shkan me muziken. Pas taj kuro gota e alkoholit, edhe muzika, edhe një femen me pasat të afer, e do njerë hiu, e pas taj hargjime në për koncerte, në për venet të ndryshme, edhe gjarat të ndjajshme, a daj neve si musliman nuk në takon, nuk në takon fare që të kontribojmë në këtë drejtim. Ta. Mirë po të istopojmë apo të nalim njerëzit ashtë sa so kemi ne mundësi. Ta. Mirë haju, unë jam mother, nuk a ju falënderoft faknje televizive thot po jam një mother, kështu që para pëlqeva talezy pyet janë ashtu siç e ka shkruar. Tregon për problemin e vet në fjalë, cilën that e kam që një kohë. Jam ndar thot nga bashkëshorti im për shkak të presionit të madh që bëk edhe dhunat që ushtroi kënë mua, dhe atë thot kret për shkak të nëna se ti në ndërkohë thot gjëje nënçmëmbë në për buzje tek besimtarët e tjerë. Pse thotë në këtë kohë trajtohet në nivel kaq të ulët anemia e ve dhe nuk shikohet se në çfarë ne vërtet është ai person. Do thonë në kohën e Resulullah sallallahu alaihi wasallam, a ka qenë një ofendim për një vajzë cilia është e ve apo jo? Është duhet nesër. Po, do të ço do do të çosëm për fillimin e pyetjes, po inshallah. Eh, Fillimisht eh, o balofaqohë me mineralitet tri pas luftës, që është përhapja e, e shkonurizimit. Kjo është një fenomen, nëse kom drejta shu i fenomen, që nuk ka qeni përhapën për para. Edhe kur te shikësh lidhjet për para që është kanë qenë, është shumë interesantë dhe se kanë qenë lidhje dhe tëtë që ndështë ta sjenë asë të prafërta, si kur lidhjet e sotët, si banë, mes të rive dhe të rejave dhe të të pe, pa, pa bisedue, pa otakue, her e par dhe të të e ka pa natën e dëndrisë, kërë është martue, dhe ka rezultu me sukses. Dhe është një ndërmjetë dy qifteve, edhe me pasashtë të shumët, edhe pa problemet mdoja, pa po edhe me me rrëth familjar të gjërë e kështu më radhë. Ndërsa, pas luftes, ka marë një një, një ëh e skundorizmi ka marrë një, një përmas të madhe dhe ka prek popullatën tonë në të gjitha pjesët e vendit. Dhe kjo është mjaft shqetësuese, pse sepse, sepse kreet tash po shifën, po bisedojnë, po këmbejnë mendime për vojat e jetës, po i tregon secili dëshirat këto, me gjithë këto, xhana, edhe me gjithë ngritjen fetare, edhe intelektualëve të të rrive edhe të rejavë, shkollorizmi po përhapet më të madhe. Dhe në për komuna të ndryshme i pem apo ë ë çdo fund vit i pem statistika se numri është në rritje, jo ndrimi, në po në rritje. Dhe ajo që është më interesante, ajo që është më interesante, zakonisht trejat kur ndohen arsytohen se shkak i ndarjes si janë vjerrat. Nanat e e e burrave pa. Edhe çdo erë që ndohet zakonisht më me thon shumicën e rasteve arsyte me kanë se vjerra, nana e burrit ka bëu presion ose në rastet veçanta edhe baba i burrit. Edhe kunatët e kështu me radhë. Por në rastin e fjal kur pa, burri ushtron ndaj gruas. Mirpo një po do më thon se këto bajzak të gra, duhet me dit se dhe ato ka nana, edhe nanat e tune janë vjerat e dikojtë. Edhe në kune kështu me i marë shablon senet për fundume edhe në thonë, definitivë shkako e shkunorizime në Kosovë janë vjerat. Se dhe këto të shkunorizurat një ditë dhështa, e dhe të bojnë dështa vjerat, atër e qysh, qysh dhe të gjenjë vetën ato. Onë në këtham që s'ka vjerat që si e bojnë presjenë, por jonë kaç mos alarmu se çdoher të flitet veç kundër virave saqë tash është për hap do thotë një, një një tez gjëton e popull që nuk ka virëra të, të mira. Nuk ka shtërtetë ato virat janë nona tona. Atëherë nëse ka nona të mira tërë edhe edhe riniti edhe edhe popull i mirë nuk ka. Andaj nuk duhet më fajësuë për gjësi virat. Disa prej ty në raste të veçanta, por unë më mermendja më se problemi është më shumë te rinjet të burë dhe të gruja, ta. se ata dy kërë nuk e ndërtojnë e, mardhanjën e tyre bashkërtore në bazat e shëndosha, kërë ata, ata dy nuk dakordohen që jetën e tyre të qojnë konform parimeve, mësimeve, islame, dhe kërë ata dy nuk dakordohen që zhidhën e problemit e tyre të abojnë për mes e fes islame, për mes koranit edhe sënetit, atëre prete problemin ndere kje, ta. se s'ki që që zedhë problemin, Nos kanë qendra sociale, shkojm atje te bashkësisë doje me një njerëj, ai atje përdor ndoshta edhe edhe mjete të ndaluara, përdor edhe edhe edhe edhe gënjeshtrën, edhe zona e tëra vetëm çe të bashkon. Dorsafeja është e qartë. E vërteta, e vërtetë kota është e kotë. Do duhet i thuat çiftit bashkëtor. Dhe piesë, trive, trive, në pjesë e treve të trejavë, mos i ndoshku në rrymë e thirr Hoxhën, Hoxhi nderuar pa tani pyetje, ose vien djalin xhamit pyet. Onë bëllafaçona jon nje shumë xhallor që ballafaqona me këtë realitet. Edhe kur e, e shef problemin, do thotë e, e shefse problemin nuk çendon të ashtë të ndarja, po problemi çendon të nisja e, e, e, e lidhjes bashkëtorore, se nuk e kanë nisëmën një islame, e kanë nisëm mbrapsht, ndërsa tash dëshirojnë ta zjidhin problemin marr. Ti e zgjodhsh me nis lidhjen marr, e runa Zot edhe fundin e problemit tek që zgjidh mbar, me se vi drejt e skundorizimi. Edhe tash hoj të tërëgëm çështës me Kur'an ti çosh me fejs la më po me fejs la më është dashur të konsultohoza në fillim të konsultuai institucionin e bashkisë islame në fillim më shko më konsulto me njerëz kompetent me të dhon disa këshilla disa udhëzime paraprake të cilat nëse i merr sinqerisht po them do të sta jo 100% se 100% vetë Allahu mund garanton por në 90% rasteve do të jeni të ritë edhe të reja të suksesshëm dhe ikone sot me kurses sinoqar se to i marr të dhuna fizike ajo nuk arsutohet nësë një gjenerat, asë para një qenë, asë para një mi vetën dhunan në bi gratë nuk është arsutume. Se jo pse na po dëshirojmë e, të integrohme në bashkinë europiane, apo jo se e, kështu dhe të thëtë e dënë Evropa e, e, e këti shekullë, apo dhe qëka në gjeshme. Jo për këta, po pse kështu e dënë feja istame që ty të mos është është dhunë e, e, fizike, po asë dhunë psiqike nuk të lejuat nuk është të mundaj gruasë. Se dikush nuk e vështron dhunën fizike, po e shkatërron ngruën psiqikisht. <tënë> e bën. Dhe, dhe kjo duket që është më me... Po edhe me aletit. Jo këto shikim por duket më lehtë so se ato në sportori dhun. Mirë, po kë e shkatërron, kë po e shme. Po, vërtet, andaj po them se është preferi dëjaj njerëzit të thojnë më mirë me godit me grusht se me fjalë. Po <tënë> grushi nuk i epet gruas, se ajo grua që e, e bën punën deri te grushti. Po. Nuk ka grua në rreg. Fëja Islame nuk kthehet me me rrah. As nuk e lën me rrah. Mirpo është në shenjë edukimi apo vetëdijësimi e ka lecitsuar fëja Islame ngritjen e dorës me një gjaxh që ka për shku pejgamber sallallahu alajhi wasallam sikur mi shaku, ajo si brusha e dhënve. Me ato ti nuk e dëmton fizikisht. Dhe nuk është qëllimi se ti metodot e rrovë edhe do ta dëmton gruën, por është qëllimi se ngritja e dorës do të thotë se u bësh më mod dhe gratë mënçara thonë, nëse Zoti ti ka dhënë një ty dhe 100 vjet mëuti dorën mos ki më shumë i mua. Pse s'e sta bie punën? Këto ka thënë nonat tona, gjyshet tona, Allah i mëshiroft. Këto kanë qenë. Ndarsa se Zotit të jecën dorën ajo na sta e çan boksin apo shkelmen ose teatra, thotë mos ka më taput i Zotit mësu dorën më i mua, se onë më po dal për shtëpisë apo shkoj. Edhe e lën burrin. Pastaj një të bashartore në kës dhësë, dosan dhë i shtrum në lule. Kuzhina me lullë, dhëmë e fjetis me lullë, saloni me lullë, dhëmë e fmime me lullë, banjë e me lullë, jo ka probleme atë, Shumamilu. edhe problemet zakonisht kryohën kër jemi në bashkësi familjare, që nëjsi popullë jemi me shumiz në bashkësi familjare, edhe nësësim bashkësi familjare, kryohën problemet kër lindi e fmitë, në duakimi në, në fmime, dysa uh, baballarën ma të ashpër, në natë patë buta, ose anasieltasë. Dhe pol, të dhune, fmiut, jë pat, e, edhe në Napoli tosmun e përballon dhunën ndaj fëmijës, jo dhunë pa të ashpësinë, edhe vjen deri te kaca fytja. Edhe gajpimi më i madh bohet se nuk shan pe as gruaja as burri. Po këtu nuk ka as burrni. Nuk ka as burrni, më thon se çeli pe tyne ona nuk jalshai fjalën burrit apo ona nuk jalshai dhunën. Ona jam i barabart, ona jam e barabart me te. Jo i motër ti nuk je i barabart me burrin, po ndoshta je ndesë raste edhe para burrit. Mos e ul veten se <tër> si non ty Zoti të ka ngrit para burrit. Në punë fizike ty të ka ngrit para burrit, se ti do të më pas dorë të bardha ose çfarë ngjyre hije, po buta, me pasë të buta, më pas të këndshme, mos më me, me grith me ato dorë burrin tan. Ti të s'kenë me punë fizikisht. Fizikisht më më thon kushtimisht ë do të më puno burrë se ajo shërbëtori yt. Jo shumë për ta. Ajo shërbëtori yt, ai ty të ka marr, ai ty duhet me mirëmbajt sikur veten e vet. Edhe ajë do të mu kujdes për ti. E feja ty të ka honë rrënsh për zojë. Ti kujdes është, por atë punën e mbrensh, me atë punët e letën dështëta. Dhe në rastin konkret, e, më, si që është balafatë që kjo motër, një mënyrë, do të thëtë, ka posë presion për i vjërës, në, në në tjetër edhe presioni fizik për i burit, është nda, kam bet e vej. Nuk ka kris kja meti. Nuk është asë të parës e parë, fundit Mirë po, keqa për më shtetësën, dhe është të vërtetë që në populatën tonë, dhe të të të keshkuptohën në gratë e veja, edhe kesh trajtohen, edhe komunikimi me to, në shumë raste nuk është komunikim korekt. Kongretisht do të bëja një në përëtje, se jemi edhe në fund farët e misionit, kështë gjelët i përgjigjim i shkurt, e, për të ndëruar shto dhe përëtje, sa në cila ka drejtuar këtë të kemë preë kupim ose problem të kaluarë në një vajzë e cila në suaza për, duham të kuptojmë ashtu si që edhe ka shkryuajtur, është ndarë ashtu si që ka kërkuar tradita islamë për shkak që nuk ka mundur të aduroj. Tashi, a është obligim për ne që të trajtojmë si një vajzë të pandershme? Këtu desha të të arri, pa? nuk lejohët nuk lejohët që femrat e veja të kesh trajtohen shësëri apo të kesh përd apo të abuzohen, sepse jemi dhe të të të duke e tuën këtë kodhën, këtë vend, ato kanë disa sprova, një për t'yjën e sprova që është edhe abuzimi që ju bëtë, ato edhe në për institucionë, në për vendet, ndërshme si të është gruevej, a e ka një tretman tjetër, aja kanë një dosje tjetër. Thosë ka Kriski Ahmeti pse undo, edhe e, e, e trajtojnë në ashtat pa morale, pa ndershme, edhe e etiketojnë me terma që për hir emisioni emisioni të emisionit nuk duhemi përmend. Se smalojnas etika e emisionit i përmendë ato djalona. Ne nuk duat si musliman nuk duat kështu të trajtojmë këtë fenë, edhe këto që janë të vëja nuk duat veten kështu me numrua. Si më çan grupi i tretë apo i katër njerëz jo, to janë sigur net normal kërej. Pse? Sepse fetarisht, fetarisht më spari, ë, nëse dalim e shikojmë kush kanë qenë e, grat e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, edhe ato janë namatona, namat e besimtarëve, ato mas dekëse pejgamberit sallallahu alajhi wasallam e kanë pas në dispozitë veçantë që aty nuk është lejuar të martohen. Po. Nuk është lejuar të martohen. Po, a kanë qenë të ve? Ja kanë qenë. Mir po tash, nëse kthehemi edhe e shikojm respektin e nderin që kanë pas popullata e asaj kohë ndaj gratë pejgamberit nuk do të arrijmë asnjëherë në këtë botë që një kategori e të vejavve ta ket atë nderat respektin që kanë pas gratë pejgamberit sallallahu alaihi dhe sellem andaj never nuk na ka hije si musliman si musliman nuk na ka hije që të të ke shtrajtojmë apo e, të abuzojmë apo e, të nënshmojmë këto motra muslimane që kanë mbet. Megjithse një gabima, po një defekte, kanë edhe motrat muslimanet veja. Se ato përshka këtë në dështimit në martes, pa. një farë mënyre mbyllen në vete, edhe e, e, e, e stresojnë vetën, duke konsiderua vetën, si kur e, të te për ta në shështëni. Ta shonë e veji, ku me punu e, onë e veji, qyshmi ja bo. Ti se veji, motër, kry obligime nda Allahot, edhe se veji, nëse ki e mundësi, me më, më martu, më martov. Mëse hon bë rastin. Edhe këtu duhet ju bëj thirrje të gjitha motra muslimane të veja që janë që Këtë të mos ka problem me martesën e tyre çallë duke qenë. Që mos ta humbin rastin. Ato mund parazgjohen në kategori të njerëzve, por jo, nuk mund të të njerëz të devotshëm, të njerëz të fesë. Edhe duhet martohen. Edhe disa prej tyre ne zakonisht themse qoqë naçi në martesën e pa, po, tash që të martohen në ditën. Ose një farthoni popullore që s'është gjithmonë e vërtet, nuk zën dilli i dy të sikur i pari, pa. nuk nëzhen dhe më thonë, ma në njërë sikur i pari. Në nëzhen, i dy të rritën dhe njërë nëzhen dhe më mire se i sa i pari. Kënë në kështë ligi Koronët që më thonë, nuk nëzhen ma djërë sikur i pari. Pa. Edhe shumë raste ka, që masi në dajën martu edhe kanë gjithë të mën bashkëshortin e, e, e jetës edhe rahatin. Andaj, do të mu lërguë prej e, abstenimit martes. Disa mbyllë, një të ashtë i këmë bërë 4 vjetë, 3 vjetë, anek një ku të adjone, jo mëre, të i gjanë atë, thon, atë, për, atë tani, thë, që me thonë, atë, atë tanë, të thë qështë për 7 të ty, nëse 14, të i këtër dhejtë, e gjenë që atë të dikun, ka këtër dheqë, të të ashtë mos lëpë një djalë 20 vjetë qarë, nëse i këtër dhejtë që atë të dikun, 30, nëse jeve, ve janë do të thotë se nuk ka grua, apo i ka vde gruaja, apo ndjajshme, po shtohet pjtja, bën një gjallim bon. bon me marr në grua të ve i bën. Bën vetëm me nikush që mos më japë mend tash të kaluara. Aja ka Shkodrash. Vetin çdo sam më thon, ona çu sht ko morr ose gjithmonë diçish sikur më luaj të rolin e diktatorit që e kemshiruat ti tash. Po ti vetë as nuk je marrë valla. Ti nëse e merr, dosja po historisaja është mbyll, për ty është prej këtu i edhe kur farmari apo kur fartupi nuk është që me pasni për kujdeset veçantë ndaj kësaj kategorie të mora. Mirëhëqja ther edhe siç e paralajmërova koronavirusi dova këtë pyetje ne arritëm këtu dal ngadalë në përmbyllje të këtij emisioni. Mbleon në emër të televizionit veçanë të atyra që na kanë shkruar të ju uroj para jemerësh për këtë takim që e bëm dhe gjithë në kod ju falënderoj për prezencën. Faleminderit për ju shkënaësisht për mua të ndëruar të lëshikua, si që edhe kuptuat në këtu të të ndahemi, bashkë të të kohemi javën që të djenë, dherë atëher, i ule në përkudjesit Allahu, të sëremu alikum.